Нефальшива. Фірмова і дорога не витримувала конкуренції з дешевим спиртом, розведеним водою в кращому разі скарниці, а зазвичай із застояного ставка, і розлитиму пляшки з етикетками пшенично, руське, графське. Люденюк, трохи, як того вимагає етикет сільської біки, полежав, бо якби підвівся раніше належно, то ті мусили би повернутися і бити ще. Потім встав, обтрусився і, не оглядаючись, поплентався додому. Першим чином він подивився в дзеркало і віддав належне на шляхетності поросятинських, зуби не вибито, ніс його і так украй нерівний, ніс не зламано, вуха не надірвано. Той на цьому спасибі, щоправда, синці під очима губи розпухлі. Чоло розбите, але то байка. Де він проколовся? Де припустився похибки? Що не так сказав? Привіт, чуваки. Досить чемне і пристойне привітання. Чи, може, треба було сказати слава Ісу? Тоді, мабуть, били би довше. Потім пива хочете? Що в цьому поганого? Хто його не хоче, тим більше на шару. Але чекай, старий. людень Змастив побої антисептичним кремом, Бороплюс і спробував мислити без емоцій. Ось ви з хлопцями стоїте біля шанквасу у джерелівському барі Туман Яром. Підходить якийсь зайшлий фраєр і каже те саме. Привіт, мовляв, чуваки, пиво хочете, що б ви зробили? Правильно, відгепили би. Бо якщо ти шануєш чужий гонор, то спершу маєш так і сказати. Шануй ваш гонор, файні газди, а якщо заслужиш на відповідь, ваш гонор, то вже тоді, може, щось на кшталт. Чи не нагнівайтесь, якби я зафундував вам пиво? І аж тоді місцеві можуть дозволити собі пропивати гроші прибульця, не забуваючи після кожного цокання Повними черками перед тим, як влити горілку в горло, поважно і ваговито вимовляти честь. А так, балканський гонор – страшна річ. А поросятинці, якщо ти, хлопче, забув, це ж ті північні Балкани, як і твій коханий джерелів. Тому правильно тебе змолотили. Маєш ще подякувати, що не поламали ребра і не зняли куртку за 200 доларів. Тепер бджоли. Десять новеньких, пофарбованих у різні кольори штубеїв, стояли в садочку і тішили око і душу. Ось він, сенс життя. Пан Отаріно Сигізмунд, виконавши свою роботу за умовами контракту, відбув у джерелів, тож тепер увесь тягар догляду за бджолами лягав, на Людинюкові плечі. Найсмішніше, що тягар догляду ще тільки лягає, а він, Людинюк, уже лежить побитий, нещасний, зашмарканий. Але є на світі така річ, як чоловіча сила волі. Людинюк встав, випив склянку коньяку, облачився у пасічницьке на рукавники на гумках, аби бджоли не залізали в рукави, крислати капелюх з дрібнесенькою сіточкою, щоби захищати обличчя, роздув демар, аби бджолам життя медом не здавалось, і попрямував на пасіку. Потім швидко повернувся, зняв із себе все, допив півлітрову пляшку коньяку і вже тоді пішов дивитися до бджіл. Він робив усе за книжкою і за настановами свого джерлівського сенсе панна Оторіно Сигізмунда, та забув про одне бджоли, терпіти не можуть п'яних. Вловивши запах алкоголю, бджоли розлютилися і почали кружляти довкола нього, як фанерні винищувачі довкола панциртного бомбардувальника, та вдіти наразі нічого не могли. Пасічник був захищений і невразливий, як американський Б-29 в якому понському небі 1945 року, і так воно би й закінчилося, якби коньяк, хоч і куплений, не в поросятинцях, не виявився фальшивим. Люденюк зірвав із себе капелюх, і потужний струмінь неперавлено піла, змішано із зеленим шлунковим соком, змив пух і скульбаб, що якраз почали світи. Він стояв зігнутою двоє, витрав сльози і слину, в траві валявся захисний капелюх. І тоді настав час бджіл. Вони обліпили обличчя пасічника, як косметична маска, лице вічно сорокарічної красуні і майже одночасно випустили жальця. Люденюк скрикнув від болю, побіг до хати, спіткнувся в поріг і з усього розмаху лоснувся головою підлогу. Світло в очах блиснуло, як електрозварка, і погасло. «Пий!» Чиясь рука підвела його голову, він розплющив очі і побачив перед собою кухолі з чаєм. За клубами пари розпливались у посмісці, чи обличчя таке знайоме, таке рідне? Фурнарина, Ліна. Від усвідомлення того, що це може бути хтось із них, у Пантелеймона радісно й тривожно забилось серце. Пей, голос чоловічий. Пара розвіялась, і люденюк побачив стурбованого, але все ж веселого Серафима. Пей, це чорний чай з м'ятою, лимоном і медом, ліки від усіх хвороб. Люданю хотів сказати дякую, але не зміг. Губи не слухалися. І взагалі світ він бачив через затуманені вузькі щелини, а обличчя стискала якась стороння маса. Точно помер, подумав він. Помер і тепер з нього знімають гіпсову маску. А Серафим прийшов відспівати його за якимось особливим ритуалом. Але гарячий чай опіг губи, і людинюк зрозумів, що він ще на цьому світі. Ковтнув. Приємне тепло розлилося тілом. В очах, точніше в щілинах, просвітліло. «Привіт, Серафиме, де це ми?» «Ну ти, старий, даєш». Серафим і собі ковтнув чаю з того самого кухля. «Та ми ж у тебе в гостях. Де?» Як де? У поросятинцях на твоїй пасіці. Ми тебе непритомно знайшли в сінях. Ти що впав? У тебе часом не струс, мозку. Випив багато? Так, я впав, згадав Ленюк. А хто це ми у мене в гостях?